Üdözlök mindenkit a 01 Podcast hetedik adásában. A mai téma kicsit különleges lesz, ugyanis nem szerepjátékokkal foglalkozunk, hanem átbeszéljük a mandalóri vagy mandalóriai ö, új évadát is, meg egy kicsit ilyen hasonló dolgokról. Mi tetszett, mi nem tetszett, hasonló. Ö, megtaláltok minket YouTube-on, Spotify-on, Anchor-on, Apple Podcast-en, mindenhol megtaláltok minket. Hogyha szeretnétek még valahol minket esetleg keresni, és nem találtok, akkor szóljátok, és írattok nekünk a 01podcastkukacgmail.com-on, ami végig betűvel van. Gondolom ezért nem kaptunk egy darab e-mailt sem, mert mindenki nem tudta, hogy a számokat írd be, meg hasonló, nyilván. Szóval ezt fogjuk csinálni, és üdvözlöm a körünkben a méteit! Lézu! Szöcsüt! Sziasztok! És Márkot! Hello. Na, srácok, azt beszéljük meg először, hogy mandalóri vagy mandalóriai. Mi ez a kérdés? Anna a mandalóri? Én is sos hallottam így. Hát, mert a bolygó, ugye? És akkor miért lenne mandalóriai? Mert nem mandalória a bolygó. Érted? Én írtam be a kérdést. Szerintem de Mandalorian. Jogos. Szóval akkor mandalóri? Nem. de Mandalorian. De ez, ez, ez, ez meg úgy hangzik, mint valami Lóri, az Lórának a beszélése. becézése Lóri? Igen. Hát mondta ma Lórend. Ezért mondom, hogy. Lehet, ez egy olyan szó, amit angolul találtak ki, hogy angolul jól hangzik. Ja, úgy szerintem is a mandalóriai az, ami jól hangzik. A mandalóri, ami talán helyes magyarul, de a jobban hangszót használom inkább. Mandalóri. Mondani. Valahogy én sír vagyok fel, tényleg hát, most, hogy így mandalóri, valóban a mandalóri ez így nyelvtalának helyesednek tűnik. A mandalóriai? De nehezen ah. fogok meg, megbarátkozni. Na várjál, mindjárt van magyar Izzi wokipédia? Wikipédia. <gül> nem, nem vágjátok a wokipédiát? Dehogy de, nem. nem. Egyébként izzi azt megnézhetnénk, a Christmas Special-t. Kit szóltok hozzá. Az, amire. amit Lukas meg próbál elpusztítani. Igen. Hát, az át De Enkoron fel van szóval. <gül> Enkor így nem el a <gül> Igen. A, a magyar <gül> hát, o, de... Karácsonykor megnézzük. Jó, következő Special Edition Special izé az lesz. Na jó, srácok, kezdjünk. Hogy tetszett a második évad? Kezdjünk bele, így egyből. Egyből a második évvel, nem az első üvegét? Hát most ez a második évad értékelő lesz. Ja. Ez, ez, egy, ez egy jogos felvetés egyébként, hogy miért nem kezdtünk az... az elsőt is. Igazából én, nekem az lenne az érvem, hogy ez egy évad volt két év alatt. Igen, igen, most. Mert, érted, ez meg igazából vége, tehát ennyi volt. Hát ez a storyline. Igen. Ja, egyébként azt mindenkire kell mondjuk, ez egy spoileres dolog lesz. Ez egy spoileres. hogyha nem nézted meg eddig, akkor menjél néz meg, és utána gyere vissza. Ezt a hallgatóknak mondom nyilván. Igen, tedd be a videóba ezt a... Igen, igen, ez nagyon fontos. Meg meg a barátaiddal, aki nem, nem, megnézte meg egyetlen, már. Aki már látták, igen. Így van, így van. Aki meg nem látta, annak, annak is küld el, hogy majd meg tudja nézni, amikor meg akarja nézni. Igen. Na, szóval másik évadra fókuszáljunk szerintem, mert... vagy hát igazából egy nagy szori volt ugye az első kettő. Szóval... Hogy tetszett? Hát... Megmondom őszintén, hogy az első évad én abba hagytam, mert nagyon unalmasnak találtam. És úgy voltam vele, hogy hát majd egyszer talán megnézem, hogyha nem lesz jobb dolgom. Aztán mivel mondtátok, hogy ez mennyire jó a másik évad meg amúgy is, meg beszélni kéne róla, ezért rávettem magam, és tovább néztem, és igazából talán a, leg, a mély ponton hagytam adnom abba. Az melyik volt ez a rész? Egy, ez az első rész, hát e, az első évad negyedik rész. <kül> aztán pont a fele, vagy nem is tudom, nyolc, vagy tíz rész van egyben? Egy évadban? Nyolc van szerintem, de abban... Abba, igen, igen, nyolc. nyolc. A negyedik rész után abba hagytam, aztán felvettem a fonald, de. Meg hogy mondjam, utána egészen megtetszett az egész jó kis, jó kis, hangulata van. És a másik évad pedig szerintem még jobb is volt, mint az első határozottan. Meg most pörgetem itt az imdb is értékeléseket, és úgy látom, hogy nagy részt egyébként jobb, jobb értékeléseket is kaptak az epizódok úgy, gárfagban. Izgalmasabbak voltak szerintem, az biztos, meg nem tudom, olyan... Jó, az, e az első tényleg kicsit lassú volt néha, meg nem tudom, meg hasonló, de szerintem a másik évadra ezt ez ki... Javították. Hát azért abban is voltak ilyen filler. Hát voltak. De azok is volt, azok is érdekesek voltak. Ezért hát gondolsz a jégpokokra. A, a, a, attól, attól a rémában voltam úgy nagyjából. Hm, ez felírom később, galant. <laughs> az egyértelmű Filler Filler epizód volt. Ja. De az, é, az, is, az is volt a legrosszabbra értékelt a másik ja, az, Ez Nem volt jelentem. az első is a bajom, hogy. Úgy ez, ami történtek benne dolgok, de rohadt sok ilyen töltelék volt. Uh -huh. hogy például volt a mikor ahol, ahol abba hagytad a... ugye amikor ott van az a bo... ilyen lehetős mocsaras bolygón és akkor igazából a család, hogy behozzák a Karadunnak a karakterét. Ott annak hogy a mesterlövészes rész a fiatal felvadás ráccal akkor megbehozták a második évadból a szép csajt, a börtönhajóson behozták a azért a társait akik Aha. még ugye szerepel az egyik a második évadban is ennyi mondjuk ez, ez igaz, hogy az első évadban ilyen embereket mutogattak tehát hogy gyakorlatilag bevezettek egyrészt arról volt hogy találkozik valakivel, aki vagy fontos lesz, vagy nem nagyjából ja. Na, nekem az az érzés, hogy a második évad valamennyivel fókuszáltabb volt, mint az első ugye, ja, ja. hogy kicsit jobban. Én nem tudom, egész. Uh, jó volt. Jobb volt látni. Jaj. Szerintem. Kicsit sajnálom, hogy úgy mond ennek így vége is lett. Mert... Na, hát szerintem lesz a következő. Nem, nem, nem, nem, nem lesz folytatás elvileg, csak ugye a bébiorás dolgot már Tehát annak a szorulánynak vége van, szerintem. Nem vagyok benne biztos, lehet, hogy visszahozzák majd. A verseket el kell adni a tűzinek. Igazából eléggé zseniálisan ért véget, szerintem. Jaj, jaj. A, nem is az utolsó részre gondolok, de már a, a, a, a, a tízere a következő évadnak az nekem. De, de az egy külön, külön, sorozat, lesz. Jaj, külön a sorozat lesz? Az egy külön jaj, sorozat? A külön sorozat. sorozat. Nem az, hogy ugyanígy The Mandalorian lesz, és a The Book of. Nem, nem, az egy külön sorozat lesz. Biztos? Na hát most mire gondoltok? A Book of Buffett. A Book of Buffett. Tényleg a Z után nézi ugye. Mindegyiknek is egy chapter a minden rész az egy chapter és az már egy külön book lesz a evvileg, akkor szóval külön sorozat Hát igen, de egyik, tehát arról is fogunk beszélgetni, hogy mit pár hittel ezelőtt a Disney bejelentette a világ összes sorozatát, meg filmét ja. és abban szerintem külön szerepel a mandalóriai és a Book of Boba Fett ja, ja. meg ugye izé van a, a... volt a Jedi csaj a Shouka, Igen, az a is lesz egy külön Nem, de Erről majd beszélünk még erről az izéből Arról van pár érdekes... Hallottam pár érdekes dolgokat Szerintem egy ja, úgy, Teljesen Teljesen bázed volt a, a, egy, Egyébként ö, Igen szerintem, szerintem is jobb volt a másik évad jobb, Jobban tetszett, hogy, hogy ö, Csak a Egy story köré Mert a, az első tényleg az volt, hogy Volt nyolc story És akkor azt megmutatták Hogy ott, ott mi van De így végül is most a másik évad fókuszált Ha volt egy storyt vittek végig Jó, nyilván itt is voltak kitérők De Ezeken bejött jobban Ja Az első az ilyen nagyon ilyen hogy mint, egy, mint a kalandjaink, hogy van egy, egy nagy törgyünk is, és akkor van 6 millió fájlt akkor valahogy eljutunk ából ból B-be. Így van. Ja. Na jó, és melyik volt a kedvenc epizódok, vagy hogy valami, ami emlékezetes jelenet, vagy hasonló? Nekem szerintem a... az a rész volt kedvenc, amelyikben a. a kis baby Jadát, nevezzük nevén Grogut, a, elviszi elviszi arra a helyre, ahol jön a többi jedi az, az az tényleg jó voltam, hogy nekem is az. az... Ugye ott, ott tűnt fel Boba Fett is, ugye? Igen. igen. Itt, az is egy az tök, tök jó flash benne Megőttem voltam a hát a troperek. Aha, <laughs> igen. Jó, apropó még az emlékeztésre lehet azon nagyon jót nevetkelt, amikor próbálják várakozni és próbálják eltalálni a, nem tudom, valami kis szemetet az új szélén, a speederekről. Semmi sem az, Igen, igen, igen. A klasszikus joke. Nyilván jó volt még a duell a Sókával. A szóka. Nem tudom. A szóka. A szóka. Uh, arra részem, hogy aki az hogy ilyen hatalmas biccentés vagy bólintás volt a Kurosawa szamburái filmjei uh -huh. És akkor, akkor hogy me mellé is teszed a kettőt, így elteket láttam inneten, akkor tényleg így nagyon látszik, hogy wow ez tényleg ilyen... Mm. Viszlátok egy adás. Hm. Egy egész... De érted, még fekete-fehér is úgy mondom, mint a Kurosawa filmjeid, de... Igen. filmjei, de most régem kivéve az egyiket. Yeah. Uh, hát! tudom, nekem kedvencem, egyrészt amúgy a Boba Fettes es rész, az. Az voltam, hogy szerintem. Amúgy, ha jól emlékszek, Robert Rodriguez rendezte. Komolyan! Az... ja. ja. Ez. Szóval már, amikor feljött a neve, akkor rúztam, hogy ebben lesz. <gül> <gül> ez a csávó, ez nagyon beteg, de... Amúgy meg a másik, ami lehet egy kicsit jobban bejött nekem, a... Amikor uh, ugye be, beátszázzák magukat az Imperial Outpost-ra. Jó ja. szereg, jó volt. Ex-imperialista arccal. Vicces mert az a csávó, nem tudom, vágjá, vágjátok gondolom, a, aki játszotta. Ez a ugye komikus nem, vagy Az a Bill Burr, aki soha életében nem szerette a Star Wars-t. Hmm. <laughs> <laughs> Ez ilyen izé volt, hogy jó lesz, jó lesz, direkt berakták körülbelül, mert kell neki a pénzt meg, és amúgy elég nem játszott rosszat az a jelenet, amikor uh, kihallgatja a tiszt körülbelül, vagyis ott beszélgetnek a tiszten, az eléggé jól volt szerintem, ja. kijátszva meg. Melyikor ott a végén. Ja, de ahogy folyamatosan, ahogy folyamatosan épül a, a feszültség, úgymond, meg hogy alapból egy olyan az a színész az, az az ember, akit le kell lőni. Mindig az mindig igen, azt igen. a, a rossz arcú, a patkányképű angol színész, mert lennék lennél mert szerintem az. De... Én, én egyébként azt hittem, hogy az a színész az az, aki a... Nem tudom, hasonlított rá vagy valami, Egy, azt hittem, hogy az a színész, aki a rúkvamban a fő gonosz, vagy nem is tudom. Tehát no. én, én, én hirtelen azt hittem, de nem. Uh, azt ugye már az ez, ez már a rúg van után van igen a rúg. igen igen de ja igen de hogy szaját, amit mondott méte az az tökre olyan volt mint a besten brigantikban a igen. pincében a pincekocsmában. Igen. igen fobiós három olyas ez újas, hár, újas rész. Ezt meg lehet tarantino rendezte ezt a részt amúgy nem úgy volt hogy egy disney filmet rendez majd tarantino lehet hm. még, még amikor ugye baj volt Amikor... A hat, hetedik, nyolcadik, nyolcadik, rész ugye nem tudta senki, ki a fasz fogja rendezni, uh -huh. meg a UnSolo-t mert hogy baj van. De, fogom, ugye az új Star Wars a filmeknek körülbelül az összesnek annyira furcsa létrehozása van. De szerintem ezért is jött be annyira a Mandalorian az embereknek, mert hogy az így visszatérés volt, egy kicsit olyan egyszerűbb. Tárvárosabb dolgokba. Igen, mondjuk szerintem a, a, a rúgban az kiváló volt, szerintem az a legjobb nagyjából. Abban tud egyetérteni szerintem csak a, a fanság, meg úgy a világ, hogy ez úgy, úgy a kív volt. De, okay. ja, de amúgy de kedvenc része, hát azt kell, hogy mondjam, akkor ez a, a bill-örres volt úgy uh, nem... örültem volna, hogyha vele, velük megy, hmm. Igen, igen. Hát amit mondott te is, meg amit mondott Márk az is, bejött, a, meg amit Richie az is, a... a nekem talán a Marsalos része az első, az ami... Az melyik volt? ...adta a... A Timothy Oliphant, ja. Ja, ja, igen. igen. Az úgy azért is jó volt, mert végre láttuk a... A normális közegben vagy érted Az <gül> érdekes volt. Az, az a rész meg egy western volt gyakorlatilag, nem? De, igen, ja. Az abszolút, persze. Hát azért egy az egész körülbelül. Jó, igen, meg igen, igen. Star Wars western. Meg, meg egy japán filmek, de... Meg egy minden, ami éppen tetszik. igen. Ja, ja, ja. tényleg az, az, az jó is volt. Én most pont a második évadra gondoltam, hogy abban melyik volt a kedvenc az, az első évadra nem is emlékszek meg mely, ott, ott melyik volt a kedvencem amúgy. Én nekem nyitva itt az IMDB és nézegetem, hogy mit vannak, hogy vannak. Mm. Utána vége volt jó. Igen. Most nincs nyitva Na jó, és hogy tetszik az egészsorozatról beszélgessünk, hogy miért, miért ennyire nagy kult ez most, vagy erre már érintettük, hogy, hogy miért tetszik ez az embereknek, de szerintetek járó még ez hozzá? Mm, szerintem nagyon eltalálják a jelmezekkel, meg a hangulattal, mert hogy érted, hogy van, hogy nincs is semmi konkrét történés, csak ott vannak egy jégbolygón és jönnek a pókok és akkor Bébi oda zabálja a tojásokat, <gül> ennyi, az egészben, de tök jó hangulata van az egésznek, vagyis, hogy így átjön a Star Wars nagyon ebben, ami mondjuk a, szerintem az új trilógiákban tökre nem jött át, és okay. tökre valami fel, felhigított valami lett belőle. Hm. Amúgy az hozzátartozik, hogy nem azt mondom, hogy én CGI jelenlös vagyok, viszont én azt látom ebben a Mandalorianban, hogy, hogy Kevésbé használnak CGI-t, tehát hogy, hogy nekem a díszletek, meg így, így akármik is így valósnak tűnnek. Tehát van mit nézni, meg meg. Itt rontod el, mert evleg több nagy CGI van benne, és hogy az egészet talán stúdióba forgatják, és amit kinti álltak, az is úgy néznek ki, hogy a Pedro Pascal ott ül egy szobában, talán, és hogy valamennyire megvan van ami körülötte van, de ami a hátam mögött van, az ilyen ívelt kijelzők, és így majdnem, majdnem 3-60-ban körül van vele, És arra van kivetítve ugye, a háttér meg a táj. És amikor mondjuk így kinti helyszínen vannak, akkor az, az CGI-tökre. Hát oh, én pedig nekem úgy van, tűnt. A Youtube-ban van a Corridor a crew talán, és nekik van egy külön részük erről, akik ki CGI-jal foglalkoznak, mm -hmm. és do... feldolgoznak ezt, meg meg is van mutat, hogy hogyan működik konkrétan. Ha, majd megnézem, mi az A Amúgy. Én, igen, tehát hogy a, a háttér CGI, az... Az szerintem már jutott arra a Ennél. Nem csak ennél, de... Szerintem már évek óta nézünk olyan filmeket, hogy sejtelmünk sincs mennyi CGI van benne. Jaj. Tőle jó a hátterekről. Nem tudom, azt e például, hogy a Jokerben mennyi CGI volt? Én... Aztán... Én egyet láttam a Wall Street falkosába. ha Halljátok, konkrétan nincs semmi valósabb a filmben. Konkrétan. Tehát a legvégén, amikor teniszeznek, az full CGI. De. Pedig teniszeznek, bassz meg. Érted? Teniszeznek. CGI-s ér <gül> amíg, amíg, amíg nem mozog valami, tehát így, nincs animálva, meg előtérbe, addig nem veszed észre a CGI-t trükkje ennek, a Mandalorian is ezt jól csináltam, mert amúgy alapból, amikor először ugye Star wars CGI-t használtak, az alapkoncepció inkább ez lett volna, hogy a világokat meg tudják csinálni normálisan. Csak aztán, aztán Lucas azt mondta, hogy de Jar Jarpings is kell. Hm. De, de, de igaza mába... volt. De igaza volt, igen. Istenem. De hogy nem nagyon jól nyúlnak hozzá meg, hogy így a, a praktikus effekteket Tök jól alkalmazható, hogy amikor kis mondjuk modellek vannak, modell hajók vagy hasonlók Meg ugye a most indelkezés a technológia Az is tök jól össze van gyúrva Viszont tán én úgy tudom, hogy a Baby oda az abszolút nem CGI Te most hát vannak Igen, CGI részek, viszont azt is valami, hogy olvastam, hogy a CGI kel akkor is csak annyit csinálnak, amit Babu valamúgy meg lehetne csinálni akkor miért nem úgy csinálják ezt? Hát mert mint, hogyha kézben Ogy van, jó? vagy akármi, úgy nem biztos, hogy meg tudják csinálni. Franszta ugye nem tudom. Á, reálisabb, meg ugye a színész is jobban játszik, hogyha tényleg ott van valami előtte. Meg... Uh, megszámítom azért, ez egy ilyen szabicentés, meg tisztelgélyes a régi részeknek, meg ugye a rohacsok uh, ilyen praktikus effektú ja. e volt, megjelmez, meg Meg fe fesményeket használtak amúgy ja. annak idén. Még nem Chris Hansen csinálta a Yoda. Báb például? A, az, az Kezám utcá? Ja. Hm, azt nem tudom. Ha Rémrik hogy csak ő tervezte. Na jó esetleg akkor ja. tudtok negatívat? Vá, még azt nem, még pozitív. Ja, akkor, po terem. akkor hajnározzuk szét a picsávót, <síns> meg... <síns> Jó kaptad a moderánt. Azt hiszem, már végig meghalt a beszélgetés. jól, mondjátok még, hogy mi, miért, miért tetszik az egész. Mondjátok. Miért tetszik? Miért tetszel? Kapott, nagyon egyszerű. Hát, Grogú. Túl aranyás. Túl aranyás. És muszáj, muszáj mindig, mindig hogyha képernyő legyen, és ha képernyő van, akkor mindig nézni akarod leginkább. A másik, azt szerintem a, a tényleg a világépítés egész jól meg van benne csinálva. Tehát euh, egy egész jó feelinget hoz, és nem is tudom egyébként melyik, melyik Star Wars filmeknek hangulat tehát hozza be jól, vagy esetleg kicsit elfogult vagyok hogy a Knights of the Old Republic játékokhoz ja, próbálom ja, ja. hasonlítani, hol pedig ugye nem, nem, nem, az a, nem az a korszak, de valahogy mégis kicsit azt a feelinget hozza vissza. Komolyabb. Nekem? Aha, kom, komolyabb, igen. Talán, talán azt mondanám rá, én is egy komolyabb. Jó a karakter, ugye a főszereplő, meg főleg miután... Főleg ez új, jó kis páncéljával nyolkat harcol benne. Nekem az, azok egészen bejöttek a végére. Úgymond, hogy egy ragadott az egész... Úgymond, hogy ilyen, ilyen nagy hogy akkor szitek a jedi el, hanem ilyen... idézőjelben egyszerű emberi dolgok vannak, mint így pénz, nem adászni embereket. Igen. <spar> a jó. A leg... A legjobb, tehát a leg, legfennkövetebb rész ugye kávé azt, hogy így a gyereként kezeli Grogot hmm. a Tehát, és az ennyi elég is bele, nem is nagyon kell tebb. Nyilván van még egy-két másik szerepeknek, vannak ilyen-olyan céljai, meg mit tudom én, hogy hozza a bolygót, meg a amit vezet, meg itt tudom én, visszaszerezni a apjának a páncélját, meg hasonlók. Meg, hogy De ezek is inkább ilyen érdekek. Karakterek, és hogy ha... Van egy olyan, kivantálva valami motivációja a karakternek, meg hogy hogyan működik, akkor megy azután, és az szerint cselekszik. Például, hogyha a főszereplő Jean, vagy Din, nem tudom, pontosan elfejtettem a nevét, akkor ő ugye egy csomószor bajba kerül azért, mert hogy vannak elvei, meg dolgok, amikhez, ami mm -hmm. része a karakternek is tartja magát ahhoz. És a többi karakter is ugyanúgy megvan ez, a Boba Fett karakterénél is, meg mind őknél, akiben volt Assukánál, az Olyphantnál is, meg... Ja. Meg fejlődik is a karakter. Jajaj. nem És hogy hát, vagy, vagy az, ami így lemarad, most a Star Wars filmekből, meg hogy ez, hogy konzisztens karakterek, kevelhető karakterek, és főleg a fő karakter, meg Krogu van, van egy kis árkja. Tehát ezt a kettőt körülbelül együtt kell nézni. Igen, igen, ah. meg ha fejlődik, akkor nem így ugrik egyet, és akkor ilyen. jó ja, ja, ja. 90 fokban mást csinál már ugye, az előzőket, hanem így apró lépésenként is így hibákat követ. Vagy itt tanul. Látszik, hogy. Aha. Aha. Például, a, például a droidokhoz való viszonya. ja, ja. ja, ja. ja. Vagy... De é, még itt, le sem ahogy, ahogy halad, tehát például, hogy az egyik legnagyobb bizonyi dolog a sisak, tudod, leveszi uh -huh. a sisakot. Hogy ahogy halad, egyre inkább. Ö, de egyre kevésbé ragaszkodik hozzá, tehát például amikor már Groguval együtt eszik, nem tudom, az például az egyik első ilyen, hogy már kicsit leveszi a sisakot uh -huh. egy más élőzi előtt, És Csak egy kicsit, tehát még nem, még nem, de már hajlítja a szabályokat, tudod. Utána de, meg, kiterül, hogy ténykevéséig. <laughs> ja. ja, nem úgy, de attól függetlenül ragaszkodik hozzá. De, de. De mindegy, utána meg már ugye kényszerből leveszi, és aztán a végén önként leveszi a sikakot. Tehát ez is egy szépen lépésenként haladva. Nem pedig, hoppá! Én most elárulom snoke ja. Igen, igen, igen. <gül> <gül> Spoiler, alert. Spoiler alert. de... Á, már szóltunk az elején. Ja, igen, igen, igen. Igen, <gül> igen, Meg, meg, ah, oh, oh, mindegy. Meg, meg az, azért uh, Kylo-t én amúgy valami, valamilyen szinten, viszont az, hogy... hogy... Három részen kezdjük, ó, most felveszem a sisakot, ó, most leveszem a sisakot, ó, most felveszem, ó, most leleszem, ó, most összetöröm. Tehát, hogy ez így, Aha. egyszerűen nem tudtad követni, hogy ott mi történik. Tehát, hogy az, az ilyen, át. Hát ott szerintem az volt vagy hogy mm, három különböző ember, vagy nem három, nem tudom, kettő különböző ember rendezte ugye a Igen. három ember, és akkor így vált, meg, nem volt kitalálva A-ból b be hogy mi lesz. Igen, az, a harmadik rész ott meg az volt a baj szerintem, hogy A harmadik rész meg a, a másik harmadik rész lett volna Tehát, hogy a, a, ugye a két rész meg beled egybe szerintem ja, ez... Igen, tehát igazából az első részen ott mindenki oké okay volt szerintem, hogy jó Na, Nekem nem, az nem tetszett, amúgy Nem, nem a... Á, nem tudom, szerintem a legtöbben még bizakodva jöttek ki abból Aztán jött a következő Ez ott, ott már nem nem <gül> ott már ha ja, hogy ki volt az első rendező? A... Um, e, a... Izét Izzy, rendezte, az egész jó az rendező amúgy már, Mert ő róla hallottam hogy neki ugye az az elvá... a háromra nem? Igen-igen, igen. igen, igen. A... Na mindegy, tudjuk kiről van szó, hogy neki... Jay e... Abrams! A rendezvény hogy nem talál ki mindent, hanem hogy úgy valami ilyen izgalmas a dobál, és nem, azzal nem gondol, hogy akkor ezt így megmagyarázza, vagy hogy ez miért van, hogy van. És egy ilyen emberre egy ilyen egy darab filmet rábízni, aminek soha többé nem lesz folytatása, az egy okés döntés de adni egy ilyen embernek, aki csak úgy szereti villogtatni dolgokat, és utána nem megmagyarázni egy Star Wars filmet, vagy egy ilyen Star Wars filmet amiben minden megvan magyarázva, amik az utolsó jogurtkeverővel szaladó ember, egy ilyen, aki a háttérben már elfut, annak is van egy külön háttérsztóriá, mert a fanok ennyire gyártottak neki, meg a, a Legends-ben ennyire kivoltanáva minden. És hogy ez egy nagyon egy nagy és összeegyeztetlen azzal, amiről a Star Wars szólt ezelőtt izé jutott eszembe Traitor a Traitor ja, igen, igen, igen, igen, igen 5 igen. perces, vagy még két perces fight lett egy karakter, mindegy igen. de amúgy azt akartam mondani, hogy valami, nem is tudom ki, valami Youtube-et néztem, az áll, magyaráztam úgy leginkább hogy Abrams típusára leginkább az jelenző, hogy nincs idő gondolkodni, szép fények, haladjunk sok ja. van még ja, Amúgy vannak nagyon jó filmei a Fickónak egyébként jó filmői vannak, de ez úgy felületes, úgymond, tehát... lehet. Már úgy felszínesen csinálja dolgokat egy kicsit. Szerintem, hogy ő is írta-e? Inkább még Nem tudom, de azt tudjátok, hogy ő írta, vagy ő csinálta a lostot, ami meg a történetmesélés abszolút legalja, szerintem. Nem ő írta. Nem ő írta. Nem ő írta? Szerintem nem, ő csak rendezte. Vagy produccer, vagy valami ilyesmi lehet. Nem ami nekem még tetszett, még azt, hogy szerintem miért vált be. Tudom, ezt így. Ez egy kicsit ez a Mandalorian már. Nem tudom, van az a klasszikus sorozat struktúra. Már szerintem úgy kell hívni. Ezek a régi sorozatok, mint a csillagkapu. vagy. Ezért, hogy van egy fő a háttérbe, uh -huh. de nem csak a. De, de mindig vannak historik, villerek, ugye? Persze. Sőt. De most nem tudom, a legtöbb sorozat manapság szerintem nagyon egy... Nem is az, hogy egy szálon fut, hanem hogy minden nagyon fontos. Vé... Hát, igen, de szerintem attól függ, hogy milyen tematikájú sorozat. Tehát, tehát ja. mondjuk, hogyha a Breaking bad megnézed, akkor azt nem tudnád elképzelni úgy, hogy... hogy úgy, mint igen. mondjuk ezt a Mandalorian-t. Mert ott egy storyt akart elmesélni. Etre. Tehát, hogy ott, ott volt egy sztori, ami, amit el akart mondani a, vagy a készítő. Igen, igen, de, de... hogy... A sztárvárazban valószínűleg sokáig ez volt a, a kaland, nem? Tehát, hogy ez lehet. egy kaland. Lehet, és, lehet, tehát. igen. És, hogy ezt tudjam, a filmek is próbálták azt erített, hogy ez egy kaland, abban is voltak filler jelenetek, nem? de ne. hogy... Eh, hát nem tudom, nekem ez, ezt, ez, mondjuk az, ez, az, ez a klasszikus rőzés, amúgy ez a legrosszabb is benne. Ezért utálják, mert hogy az emberek már nagyon foglalkoznak erre. Uh -huh. igen, igen, igen, Talán ez is nem tetszett nekem az elején ebben, hogy nagyon az a klasszikus hangulata van az a. egy Egy részben egy valami történik, egy bolygó, vagy egy történetszás, ez le is záródik, és akkor ilyen nagyon, ilyen nagyon, át, nagyon halványan átívelő sztori van. <gül> Viszont a múgy rizik... Így... A szerintem már kevésbé látszik. Meg ott azért minőségben is közelebb voltak az epizódok, mert az elsőben nagyon voltak ilyen kiugrások, ugye amikor a főstori haladt, akkor tök jó részek voltak, de a filler részekbe néha így nagyon leült az egész. Hm. Ja. De viszont nem csak a, tehát a rendezés is rájátszanak erre a klasszikus izékre, klasszikus filmekre, mert például a vágások, meg az átmenetek, meg ilyesmi, az körülbelül egy az egyben a negyedik, ötödik, hatodik epizódból lettek átszerve szerintem. Igen, de volt valamelyikben, befel tűnt a második évadban nem is tudom, szerintem szóval valamelyik űrhajós részben voltál, amiben volt egy ilyen tipikus uh, harmadik részesvágás, hogy ilyen, nem tudod, ilyen bpt és ilyen vúgy. Ilyen, igen, igen. Ilyen, végül, végül, végül. Végül, végül. Az átmosás, vagy valami igen, van, is volt, uh -huh. a power hogy is hívják el? Fade in, fade out. Fade in, fade Nem, yeah, az ami sweep in, nem? De, amikor így végig meg. Classic. klasszikus. Klasszikus, ja. Meg úgy szerintem azért működik ez, mert olyan embernek adták végre a készítését, aki szereti is, meg érdekli is. Ugye van a két producer, a Favro, meg a. Na, feltettem a nevét, és majd megköveznek az emberek. Nem tudom, most nincs meg a... Klón, a. A klónokat, meg a Rebelsz, meg az összes ilyen animációs sorozatot csinálta. És hogy ő elvileg. Tök nagy ilyen faktum meg. Ö... Megőrizi, hogy is azt mondja, hogy ő jó ebben, meg hogy jó, csinál, meg a fanok is szeretik. Mert e, a klónokat talán, ugye a klónháborút azt néztem, de a Revest azt nem, de jók. Mi ez a tótum mit jelent? Hát azt hiszi, ilyen... Hm. Hát ilyen helyes, vagy mindenhez értő, vagy ilyet, tehát hogy, hogy tényleg jó benne. Aha. Azért is jó az, az egész, mert tágítják a világot, mert hogy ez egy egész univerzum, tehát hogy úgy kezdődött a rész, hogy ez máshol van, ez nem a földön van, és hogy ezekkel a részekkel szerintem ez, ezzel az egész évontra így olyan dolgot mutatnak be, amit eddig nem, pedig azok azokon léteznek nagyjából. Nem, nem a hatalmas gigászi izékre, a ö, szuper csillagharcos rombolókra, meg nem tudom milyen ilyenikre fókuszál, hanem az apróságokra, szerintem. Mert mondjuk az a történt is apró. Annyira sok történet nincs. Nincs, nincs. A róbjába, tehát, hogy úgy, már úgy értem, hogy. Nem túl áll a folyat. Hát nem. Lemegy egy bolygóra, kap egy questet, megcsinálja, és utána megy tovább. <gül> és elromlik a izéja, elromlik a, az űrhajója, ezért át kell menni a B bolygóra, ahol megjavítatja, és a javitás cserébe meg kell csinálni egy questet. Ez volt egy ilyen ami 30 másodperc alatt elmagyarázza minden Mandalorian-ray de... <gül> stár. Ha nem lehet is szerintem. Hát ez a következő kérdés. Igen, egy, igen, ezt, igen, igen. Ha már hát, szóba az űr, ha jó meg ezek. Szerintem az, ami tökre tetszett nekem, hogy a, a, a, a technikát kezdedi, vagy hogy ezt a technológiát, hogy nem is tudom, <kül> ahogy utazgalt, hogy elromlik, a nem tudom milyen hajtomi, vagy nem elromlik, hanem nem használhatja. Nem tudom, hogy bizonyos uh, bekívásodások esetén hogyan száll le a fegyverek. Nem tudom, Még olyan konzisztenten, meg olyan egyszerűen az, hogy számítógép akkor hiperugrás. Nem, nem, nem, igen, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hogy nem, nem, nem, de igen, elromlik minden, nem minden sül el a legjobban. Ez is milyen. De milyen durva. Az olyan, mint egy ilyen Volkswagen Golf, vagy ilyen <gül> <gül> Hát a... jó, jó, ha van, de hát minek? <gül> Valami nyuga, őzé, Amerikában mindig a Nissan izé 570, vagy mi a, az az, ami soha nem romlik el. Meg van, minden családban van egy 30 éve. <gül> Azt vártam, hogy azt kell volna még, hogy valami bantó, hogy a Schiller a szírajóra. A macskaja Egy rész arról hogy folyamatosan eszi egy Na jó van, srácok, van még valaki valami hozzáfűzni való? Én Filoni, a most megtaláltam. micsoda? Dave Filoni, a Clone Wars-os vagy nem tudom a címe. Az ugye aki John Favreau mellett a másik producer. Nice. Szép film. Na jó van, srácok. És miért nem tetszett a második évad? Vagy így az egész sorozat? Nincs. Kivették bébi a végén belőle. Ez életben. <laughs> <laughs> nem mert... Meg... Ez szerintem tényleg a lassúsága, meg hogy azért ezek a fillerek, annyira egyértelműen fillerek. De hmm. a, én azt tudom mondani, hogy direkt rakták be ezeket a fillereket, nem az, hogy hú, nyolc kap, részre kaptunk pénzt, valahogy töltsünk ki. Tehát ez a... Nem ezért. Vagy hogy bevezetnek bevezetni az hogy új karaktert, mehutatják, hogy mi történt, vagy hogy van, van, aminek még van történeti szerepe is emellett, ugye? Igen. Gondolkoztam, hogy mi nem tetszik egyébként benne, hogy mi nem tetszett meg, mi az, ami kicsit ilyen... Viszolygás keltett bennem, és rájöttem, hogy azért úgy néha a színész játék, nem, valahogy nem volt az igazi, főleg... Azért a drugtrooper csajra gondolsz? Egyrészt igen, fenekre, vagy nem is tudom, sőt, kered, kered bocsánat, mondom. hogy ezt kell de a, a, a, a női szereplők, azt nem tudom, volt egy is, amelyik jó volt szerintetek? A nem igazán, a hát, talán. az volt az egyik, azt mondom, hogy még oké, okay, igen. De meg egyszerűen... az a is jó volt szerintem. Hát, igen, az kapott volt, de jó volt. A szóka az oké okay volt, igen, ő volt az egyetlen, akire azt mondanám, hogy az király volt, de több, nem csak, hogy valahogy a szerepük volt egyébként túl jól megírva az az érzés. A Karadűn meg a fenek. nem tudom, szerintem nem valami jó színészek amellett, hogy nem is kaptak túl jó karaktert. Ez egy kicsit, kicsit nem tetszett bennem. Szerintem még a is jó volt. A... Blacksmith. A... A... a, a teljesen megkét karakter volt, pedig alig derült ki róla valami, de az... az mm. oda nekem. nekem. Igen, az karakter, Cáradű... Nem tudom, én nekem annyira nem volt való Vele, vala... Na, Pro? <hállt> <hállt> Bé, érezdek, akkor a stroke? Mi te éreznek, ha stroke-od van? stroke <hállt> van? <hállt> <hállt> <háll Soha, életében senki, aki találkozott velem nem tudna rájönni erre, hogy de... de amúgy, nekem nem volt vajon velem, mert én az a karakter nem kellett játszani jó, mert nem biztos, hogy a... annak a nőnek nagy a színészi range -e, de nem is kellett, Én tehát... tegyük hozzá, amit nem is, nem tudom. Akár ugyanaz szokta játszani mindenben pontosan most néztem meg, hogy néztük végig a breaking Bad et Hát ott is nem tudom, hogy emlékeztek -e rá, a a nak egy ilyen. talán gasnak egy csicskája. Úgy ott is ugyanezt a karaktert játszani nagyjából. Ki ez? Én megoldó ember, meg, meg nagy képű akárki. At a, uh, a voltak be... mindig. Hm? A két izé, ilyen verőlegény vagy akár. Igen, igen, igen. Hát, hogy az nem tudom, ki az. A hát a amikor megképés. van ráfekszik a dagi pasas a, a kötek pénzre, a raklapnyi pénzre, és akkor a billbőr van ott vele. Ja, aha. Tényleg bassz, tényleg, most már én is láttam. Amúgy a Breaking én is fel akartam hozni témának, mert nekem az egyik negatív, vagy hogy ja, hogyha folytatom, az volt, már. hogy Ugye a fő gonosz, nem tudok róla senkit, semmit. Meg kéne néznem most, hogy hogy hívják, mert annyira érdeklően volt számomra, hogy nem tudom a nevét. Mof Gideon? így van. Most, az a csávó szerepelt Breaking Badben. És szerintem konkrétan ugyanennyi sora volt, mint itt. Ott se volt sok, de körülbelül ugyanennyi. De ott rohadtó félelmetes volt. Itt létezett és így jó. Bemutathatták volna normálisan, hogy ki ez a fickó, miért gonosz, mit akar, miért akarja. Jó, tudjuk mit akar tesztelni a kis, kis kurva baby igen, de... A kis, meg a fekete kardot. Igen, de, de nem, nem tudok róla semmit nagyjából. Igaz, hogy igazából mi volt neki a célja? Pontosan. Hát, a spoiler ugye a legújabb trilógia utolsó részében ugye a klókot a... róla kiderül, hogy klón volt. Most nem menjünk bele, hogy ez mennyire szar, meg hogy. De hogy... Uh, ahogy viszettek gondolni a midi vagy a klónozáshoz alapanyagot, vagy has akármit. Igen, előtte. igen, ez, de ez teória, nem? Igen, nincsen megerősítve még semmi. Uh, aha. Tehát ott van egy... Á... Ah, ah. Szóval itt egy kapcsolat. Jó. Igen, tehát hogy nekem ez negatívum volt, hogy a főgonoszról nem tudtunk se meg... Uh. meg... Meg ott lett volna, tehát hogy voltak olyan részek, hogy 30 perces vagy nem tudom. Oda egy pár percet simán le lehetett volna nyomni az ő sztoriát, vagy valami, valahogy meg lehetett volna ezt szerintem, szerintem csinálni. Vagy szóljon egy egész epizódról, én azt is megnéztem volna. Egyébként hát lehetne vártat volna, igen. Még egy női karakter, és ez még eszembe jutott, ha már így gonosz, a, a, a polgármester abba a faluba. Aha. Az jó volt. Hát, volna, jó volt, csak abban is lehetett volna egy kicsit többet kihozni, vagy hogy értett, tehát, hogy... Ja, héten nem is tudtam, kiről beszélsz most esetleg. Látod? ott tehát, hogy az... Nem volt, nem játszotta rosszul azt a 10 percet, amit kapott. Mert uff, annyi volt. Meg neki a fő henchmenje, aki eléggé fellett izélve. Hypo vagy, az egy elég kemény arc. De az eléggé... Igen, csak, igen, igen, igen, és, hogy, á, igen. igen. Ott ez ilyen tipikus amerikai sorozat hibába estek, vagy nem tudom, ez a... <gül> <gül> az... De nincs ki... ...filézve. Az... az is negatívum számomra egy enyhén, hogy... Tehát ott voltok, hogy a legvégen a Dark Trooperek, és akkor... Spoiler lett jött Luke Skywalker, és szétrált őket a picsába. Azt hiszem az tök jó. Az, az, az teljesen oké, okay. viszont... Azt nem értem, tehát hogy... Most menjünk vissza arra, tehát hogy elmondom, hogy miért nem értem az egészet. Amikor ugye szókával találkozott uh, a mandó, akkor egy tök nagy fájtot nyomtak, és nem bírtak el egymással. És most volt egy olyan, ugye a legvégén volt, mikor Mando harcot egy darab Dark is, és így majd alig tudta legyőzni. És oda odament uh, Luke Skywalker, aki egy ugyanolyan uh, uh, Jedi, ugyanolyan erőkkel bíró, mint uh, szóka, és... Tehát hogy, hogy miért nem bírt vele? Tehát, hogy... A szókával azért nem fájtolt akkorát át, nem, nem, a... nem hogy hát az, meg valószínűleg a szókával azért nem egyből ölésre megy, Aha. úgymond megáll. Tehát... A szókán nem volt, izé, nem olyan páncélja volt, amiről lepattan a lövedékért, az, az a meg konkrétan nem tudtak, mit csinálnak. Nem Egy a meg, túl voltak. Az is, hogy hát, a dark trooperek ránt erősek voltak. Épp ez, az, ez inkább azt mutatta, be, hogy Luke azért milyen. Roma, Igen, inkább, Mert inkább. már Jerry mester, már tényleg ott van. Meg, és pont azért is uh, fájtolt úgy vele. Uh, Jean? Az meg nem tudom a nevét. Jean. Ja, Mal van egy ilyen. Pedro. Pedro. Pedro. Van. Pedro. Pedro. Na, azért, fight azért is fájtoltatták vele ilyen, hogy látszódjon mennyire kemény cuccok ezek. Mm -hmm. Tehát, hogy... Igaz. Meg hát ugye... Igazából Luknak is akartak egy olyan jelentetet, mint a átvédernek. A Róm a a végén. Nem, De De szóval az nagyon jó. bejött. Az, az, az Ez kurva jó volt. Lehet, Én azt mondom, hogy kicsit lehetett volna keményen, bár mondjuk a vég a fight-nak, amikor össze robbadja az eléggé medő volt. Avról együtt a eszembe egyből a kotor, hogy milyen táplálta a Igen. Igen. Uh, uh. ja. Végeleg Luke Skywalker megkapta azt a az vizét, amikor egy erőteljes Jedi. Mert hogy a Na. 7 8, ben egyszer nem láttuk erőteljes jedi nagyjából. jedi se. Igen, nagyjából. Na mindegy. Ne, szóval én pozitívra értékelem az egészet. Nekem bejön. Ja. Nekem talán azt nem tetszett, hogy a... a sztória az ilyen elég egyszerű, mint a bot. De hogy ez nem probléma, csak hogy azért még pofoszni kellene rajta bőven, mert így... Hmm. Nem tudom. A történet irányában Á... teljesen elégedett meg a párbeszédekkel talán. Amúgy nagyon az van szerintem az emberek, hogy azért olyan jó ez, mert, mert aki szerette a sztárvázat, az nem nagyon kapott jó sztárvázat jó ideje. Tehát ez, hogyha akkor jelent volna meg, mint a ilyen szintű ilyen hasonló sorozat, mint amikor a 3, 4, 5, 6, na. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6. Na, 4, 5, 6. Fú! Halladj! Halladj! Számok! Számok! E, akkor jött volna ki egy hasonló jellegű -sorozat, akkor lehet nem lett volna ekkora nagy földindulás belül, hogy milyen gyönyörű, szép, tökéletes. Ja, mert mondjuk érted a Rúgvannak is egy nagyon egyszerű története van, de abba mégis voltak olyan játékok, mikor de ugye ott összeülnek a lázadók, és akkor megbeszélik, hogy akkor mennek, és akkor utána megmondják, hogy mégsem mennek, és akkor utána megtalálkoznak a, a kémcsávóval, és akkor mondja, hogy összeszedett egy önkéntes csapatot, utána meg leszállnak a bolygóra, és akkor mondja a csaj, hogy egy, egy, egy csapatember botta, és le tud győzni egy sereget, mert hogy ott velük van az erő, és akkor majd mindig a következő lépésig eljutnak, és lehet, hogy sőt, valószínűleg meghalnak, de az a hogy próbálkoznak, és akkor hurrá, és akkor annak meg kurva nagy feelingje van, és ebből meg hiányzott ez. És ezért, ez nem egy olyan dolog, amit kurva sok pénzzel meg lehet egy jó író, egy jó írócsapat, meg egy jó színt aki ezt így deliverálni tudja, és kész. És ezek úgy hiányoztak. Úgy, úgy, úgy, úgy hívom, hogy ez nem ilyen égető probléma, de úgy hívom, ez még kéne ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez egy csillagos dolog. És tehát, hogy azt akarod végül is, hogy epikusabb legyen az egész, hogy ilyesmi? Hmm. Vagy nem feltétlenül epikusnak lenne, de hogy a, a beszélgetések is, meg a karakterek is a, kicsit jobban kiformáltabbak, meg illetküppek legyenek a hmm. túlmálások. Ja. Hát, ja. Kicsit, Meg a szerintem is voltak, fő főleg azért engem a Karadun zavar nagyon, hogy mm -hmm semmi artjátéka, meg színészi játéka, hanem nincsen nőnek. Hát, izé... Smörk. Az, az volt az ja. Ja. Nem tudom, annyira nem volt vészet, de sokkal rosszabbat is láttam. Ja, <tos> jaj, persze. ez, hogy... Ha már rosszat kell mondani, akkor ezeket mondanám rossznak. Ami még tetszett egyébként visszatérve, az a... mondjuk, ez nem egy nagy... nem egy nagy szerintem ebben a sorozatban hozni, de... A, hogy az erő, meg az ezzel kapcsolatos ilyen mýtoz, meg a használata, meg ilyesmi szerintem csak okés volt. Szerintem nem, hogy nem minden Itt kell. Hát, <gül> egy azt kell. Nem, tud, nem, is, nem is tudtam nagyon, hogy ez végül is, most mit csinál nem. éppen, hogy ez, hogy tud itt megemelgetni dolgokat, meg ilyesmi. Így vége felé kezdett egy fogalma lenni róla egyáltalán. Meg nem is nagyon használják benne egyébként, nyilván grogul meg a, a szókkal valamennyire. De szerintem ez pont megfelelő mennyiség volt, de nyilván ez különösebben elrontani se lehet, mert hogy nagyon nem is erről szól, ugye bár most ja, Grogúnak a kis tanul, tanulmányairól, meg hogy egyre többet használgatja, azon kívül meg persze nem is. Na jó, is. is hova teszitek ezt az egész mandaloriant a Star Wars szagában? A hogy... Hát a filmekkel, sorozatokkal, most hát ugye a rajzfilm sorozatokkal, amit egyébként én nem láttam, de tehát, hogy, hogy, hogy men mennyire a jó ez? Egytől akármeddig. Ezt jól megkérdeztem. <gül> mennyire jó ez a többihez képest? Egytől akármeddig? Egytől ötig. Egy, vagy egytől hétig, egytől kilencig. Egytől Én csak kétig ismerem el, vagy... <gül> vagy hatig? Hatig, hatig. De nem van szóló nem meg... Az. Az. Hú, ne, ne, ne, ne... Négytől hatig. Bocsi, visszajöttem Én, ja, nem de még te így sem volt, nem. Pont a legjobb részről Igen, a stroke-omról Majd Igen. Így, a a a... Majd Igen. Ah. Szerintem a szóló fölött van egyen micsoda, de a szóló neked az... neked nagyon lent van Neked nagyon lent van? Nekem egészen oké okay volt ah. Szórakoztató volt a szóló Nem volt egy, egy csúcs, de szórakoztató volt Nem volt Star Wars film az a bajom vele Vagy nem mm. volt annyira Star Wars film hangulata. Nem volt hanszú a leveszeg, de... Ja... Mert a, itt a leg... Uh, karakter Az a... Lando-t játszó... Elfejlődikus uh -huh. a nevét Oda uh -huh. Lárd Igen. Igen, Tom Lárd volt, aki Utána a legjobb színész volt benne, meg aki hozta az yeah. egész... Amikor be, ott szerepelt, akkor vitte a jeleneteit és... Uh -huh. Többiek meg úgy... Mm. Ja, viszont... Na, az a film... Az, hogy ott megjelent a csaj, az annyira hull volt nekem, hogy azt én azt nemrég nem néztük meg, az meg, én azon besírtam, hogy, hogy, hogy így hogy lehet forgatókönyvet írni, hogy így megjelentik a barátnője, így egy tök random helyen. Ja. <gül> Contrivances, ezt úgy hívják. Na mindegy. Hát, ez olyan, mint az időutazásnál, meg ilyenek. <gül> Nem, nem tudom, hogy mi működik, akkor utazunk. Ha nem tudom, mi történik, akkor ott van. <gül> igen, igen. az esélye, tehát megvan magyarázat. Kondenszátor, megvan magyarázat. <gül> én, én hogy, hogy értékelném? Hm. Nekem bejön, én a Zsivány alá tenném. Uh -huh. Én is és a Sőt, nekem a Zsivány az annyira bejött, hogy az van a listának az eléni, és akkor utána jön a klasszikus trilógia. És valahogy oda, abban a részmezőnyben, szóval a sülalánban. Uh -huh. ja. Nekem egy, egy trilógia, az trilógiánál jobban bejön a Kotor. Jó, hát azok a játékok. <gül> <gül> ja, az nem, a... <gül> de, nem kanon. Nem kanon? Nem ágyú. Nem <gül> ágyú. Hát Filmekben? Hm. Ah, nehéz, mert annyira így maguknak a filmeknek, sose voltam a legnagyobb fanya, jók voltak, stb. Enfin, az hogy a háború, az eredeti trilógiát mindig meg tudom nézni, rúgban mindig meg tudom nézni. Őszintén a... nekem a magyarul szerintem az első trilógia sem olyan rossz, lehet angolul már nem annyira jó. Hát a a, pri... a, a, broadly, a legelső rész az az ilyen gyenge, hogy a második, a, a harmadik, az első trilógiából az fasza nagyon. Szerintem a harmadik kifejezetten jó. Igen. A Han szóló, én nem te én, ez nem, egyszer láttam, elég volt igazából, nem tudsz nem tudom, is számok. Ezzel foglaltad. Igen, tehát uh, hát az újak hm. szerintem az első nem volt olyan rossz az új trilógiában, többi meg Rávohan tudom, hogy mi történt. És hát Már tudnál, mi történt bennék, úgy bármelyikben is. De Itt egyébként a, a nyolc ég nekem az volt, hogy mikor kijöttünk a moziból azt mondtam, hogy ez nem volt azért annyira rossz, de így, így, után így asszorra egyet is, el, egyet történt hogy asszorra egyet is fogod fel, hogy mi történt benne, meg hogy, hogy annyira random volt, hogy iszonyat, na mindegy, tehát hogy Hát, jéj, én így a Rúgvannal egy szint raknám. Cső, tehát Nem tudom nézni, megtalálom nézni később is Nekem azt a feelinget hozta inkább Ezt a... a, a nem volt olyan epic... Na, nem tudom, nehéz Jó volt! Kap egy jót! Mit ehhez? Kap egy 7x7-et 50. egy 5 et 5 <tos> <per tos> <hét. tos> <tos> Na jó, öh... Nem tudom befejeztük-e Vagy mi neki mondta, hogy... Mentünk. Uh -huh. Jó, ö, azt nem tudom, már beszéltünk róla, de a Disney bejelentett kb. 700 darab filmecsorozatot, és hogy érdekel -e valamelyik közül Fú, -e. Nem is tudom, miket jelentettek be, Richie küldesz amit ahol látjuk, hogy miket jelentettek be? Á, eljöttek akkor! Yeah. Unnounced! Hát, Disney! Ha lesz a Boba Fett, azt tudjuk. Boba Fett, az, az, az érdekel. érdekel. Vagy, vagy uh -huh. Én is. Most jelentettek be valami New, hanem High Republic, vagy valami ilyesmi a az, valami kezdésnek, valami rajzfilm, ez talán... A Toros nem No, arról szerintem nincsen még szó, pedig, pedig az érdekelne a legjobban. Egy revönös, egy revönös sztori izével uh, Keanu -e. szerintem mindenki oké lenne uh. venni. de a... jó. De lesz izé is, a up upcoming, uh, na, szerintem megtaláltam... Elküldöm diszkó. Én is találtam most valamit. Na figyeljetek, akkor mondom. várjatok, Mandalorian, igen ez az első. The Bad Batch, ez valami Gyakorlóan. animációs, igen. The Book of Boba Fett, igen. Ez egy külön lesz. Hm? Lesz még egy Mandalorian Season 3. Azt mondja, Ashoka, ugye? Ez Ashoka, közé. Oh. Lesz egy Rangers of the New Republic. Ez nem tudom mi lesz. Hm. Szerintem ez, ez is élő szereplős, lesz egy Andor, az nem tudom mi a lófasz. az, ja, az, az, az érdekel, azért a Cassian Andor, a Rúgvánból a, ja, Csávó, a kim hm. az, az, az, Azt szerintem lesz ilyen jó, mint a mandalóriai. Á, De az, az film lesz, nem? Nem A karakter az nekem olyan az nem? Ez sorozat lesz? Szerintem film? Nekem sorozat rimlik. Igen, igen, 12 epizódus. Lesz egy Obi-Wan Már... Kenobi. Na, az, az, az, Na az, az, az, jó. az jó. Jó. illikben. Jó. Jó. megregörrel, ugye? Ő, ő Igen. Helyes, jó. És a... lesz egy Akolite. Az ez mi? Ez hogy a szitek oldaláról mutatik. High Republic era alatt játszódik. Aha. Hm. Itt Jé, lesz neküzöd. van valami. Ez, ez szerintem a szitek oldala lesz. Az Akolite eléggé úgy hangzik. De elküldöm eljövüldöm, mert ott, ott... lesz. Egyébként tök érdekes, most játszok a Fallen Order-rel a játékkal, és uh -huh. így azt is belegondolva, meg így játszva vele, egészen tudok szimpatizálni már a birodalmiakkal is. Sőt, egyébként a mandalorian is valamennyire. Néha tök logikus, ahogy csinálják, és nem is, nem is olyan rosszak amúgy, nem? <gül> Na szépen, volt azért. a propaganda izé volt a legjobb, szerintem The Old Republic online játéknél nál. Igen, arra igen, arra tök jó. Teljesen jó. Jogos, jogos dolgok vannak benne. Főleg, hogy ott elég szürké mutatják be a köztársaságot is, hogy hmm. tele van korrupt politikusokkal, és meg igazuk van. De... Igen, a birodamnál te bassz azák fel, hogy rend van, meg minden működik. Aha. Meg ami, ami nagyon izé, hogy meritokrácia igazából. Ja, Lát, ja. hogy. Tök mindegy, ha jól csinálod, akkor te vagy a legjobb, kész. De pedig, ja. hogy a valami tanácsos valahol, és akkor. Például, igen, pont ez, hogy, a, hogy van a, a szit, a szit nagymesterek, a, a több szit van, ugye, a nagy mesterek nagy része rabszolga volt. Hm. És hogy abból küzdötték fel magukat, és így egy csomó ilyen beszélgetés van erről, hogy mondd meg, hogy te szabad köztársaságodban hány ember tehetné meg ezt? Meg ezt? Ja mindegy Na ezért kéne egy Sith oldalról Már hogy csak a gonoszok, de Ez az Akuláj szerintem arról fog szólni amúgy Remélem Vagy a szürke zsedi, mert, hogy az is van Na ah, de hát Na ilyen... ja, mindegy Má szóval mély, A Wuk szürke Wuk 50 ja. mm. már 578. oldala Az Akulájt most olvasom, az izéről fog szólni Ja A Dark side ról meg a ilyen sötét titkokról Hú. Hú. Na és hát a Star Warson kívül ugye Disney bejelentett még egy csomó Marvel-es filmet és, az, és erről azért szeretnénk beszélgetni, mert én úgy tartom, hogy a Disney egy kibaszott szekta egyébként. Igen. És, és az, azok közül érdekel ele valamelyik, vagy, vagy mennyire követel egyébként ezt a disney márveles marvel világlófaszt? Még Mit jelentettek be? Hát, mennyire érdekelnek ezek a Marvel-es filmek sorozatok? Meket bejelentettek esetleg? Nem jelentettek be? Úgy is jön, meg nem tudom ilyesmi. Mennyire a ezt, ezt a világot? Na, a marvel most már jelengettem valahogy az Infinity War 2 óta. Szerintem azóta nem is jött ki új film. Ja, hát, hogy, hogy azóta nem is érdekel igazán, de most bejelentettek mindenféle sorozatot, amit lesznek WandaVision, meg a Amerika Kapitány zé, már szereplőkkel meg hasonlók. Én azt nem értem, hogy megint, abba, ugyanabba a hibába mennek bele, mint amikor az elsőkörös Marvel-sorozatok még ilyenek voltak, meg az, el, meg az első új Disney. Tehát, hogy hirtelen leteszik mindenre, tehát felrakják csomó dologra a pénzüket, jó, van pénzük, stb. Aztán sorba futsolnak be, és az, amit meg jó lett volna, jó lenne, ha folytatják, az meg azok se eltűnnek, mert egyszerűen szaturált a piac, tehát most mindent lehet nézni megint. Nincs ja, ja. De... a netflix -el, nekem az egész Netflix-el is bajom, gondolom ebből az lesz Netflix sorozat, az a fele, vagy valami ilyesmi. Nem, nem az vagy a Disney Plus-on lesz még. Na, ez maga a másik, akkor Disney Plus, fassa, jó, még egy, ez egy stream szolgáltatás. Hát, Hogy? Nem tudom. Hogy élnek meg? Tehát nem hiába futcsol be. De, de, de hiába futcsol be, érted ott van a nyolcadik rész, része, ami borzasztó lett, abban egyetértünk, viszont az is olyan mennyiségű pénz hozott, hogy azt, azt így fel nem tudjuk fogni egyébként. Nem csak a izé film, mert a filmet megnézték, jött belőle egy milliárd dollár, de érted még a kukoricakonzerver is ö, Star Wars logó van, meg ilyesmi. Tehát hogy ez, ez, ez nem veszteséges egyik se, szerintem. Csak érted, ez, ez, ez meg a rossz oldal, mert ha nem veszteséges, akkor meg azt csinálnak, amit akarnak. Jó, nem ez kell. Ezért mondom, Jó, hogy a szekta. Ez egy szekta, érted? Te láttad már a Dokma című filmet. Persze. Na és abban van, amikor... Ö, ugye ja. ö, van valami ízé, van valami... A Hamburger a, bo a boci rajszímetkel kezdték meg ilyesmi, és ugye bemennek oda, és elmondják, hogy nem csak rajszímetek van már, hanem könyvsorozat, film, izé, hamburgerező, pizzázó, minden is, akkor ez már bárványivádás meg minden. Bálványi és Ugye ezt látom, érted a nél a, a is, a Disney-nél, hogy értem, konkrétan minden az övék. Tehát, hogy viccen kívül minden az övék. És azt jelent, amit akarnak nagyjából. Uh. Hát ez rosszabb, egy, egy komolyan foglalkoztat, vagy komolyan vett probléma, vagy sokan hőbörögnek emiatt ilyen kreatívok, vagy akármik, vagy ilyen konzum dolgokat gyártanak, ugye. És nincsnek igazán egyedi ötletek, hogy ugye így el van nyomva, és így ez a popcornos ilyen fel... Meg ugye hogy a kínai piacra is gyártani kell, és nem lehet olyan beletenni, ami ott problémát okozhat, hát, vagy ugye meg kell felni a kínai piacnak is, és akkor sok cég emiatt meghallik ezt és beletesznek olyan dolgokat, ami mondjuk a mi európaiaknak nem jön be annyira. De ez nem feltétlenül probléma, csak hogy egy bele van erőszakolva. Lásd igen. az összes Transformer film, amit kinyomtak, és nem, az nem nekünk szó, hanem a kínaiaknak, mert ivádják, hát hogy van a egy milliárd ember, aki meg ízi lassan. Igen. Ja, és kinéztem meg az utolsó Transformers filmeket szerintem. Szeretném egyik sem látott belőle normálisan bármit is. De mégis így nyomják ki fel, nem tudom, hatott ot ki ki kiadtak belőle, és tán az egyet vagy kettőt láttam. Hát én a, bár, az összes Marvel filmben vagyok így, hogy szerintem van belőle 40 nagyjából, és szerintem négyet haláltam Összesen. Hát... Csak szólok, hogy azt hiszem a Disney miatt nem került be semmi a Creative commons már lassan 40 éve. Az mi? Amerikában. Tehát az, hogy közkincsei nem váltak ő, művészi alkotások. Uh -huh. Mert hogy mikor a egér bekerült volna, ugye száz év után bekerült volna uh -huh. közkincsé, azóta lobbiznak, hogy tolják ki a határt, és azóta nem került uh -huh. semmi. Úgyhogy az egér is már alapult valamin. Tehát az is csak egy, egy sketch volt, tehát amit amúgy nem csinálhatnának meg, hogyha nem lenne törvény. Tehát nagyon borzasztó az a Disney. De a a Mandalorian előtt kaptak a fejükhöz, amikor visszarakták az ébremszet, és utána kaptak a fejükhöz, amikor azt a nőt, a üzét, ahogy hívják ki, a... végülis a Star Warsért felelt. Ja, Ez, két, úgy, két vagy valami hasonló azt hiszem az... A, őt ugye most úgy <coughs> most csak névleg, névleg van, <coughs> mondjuk jó volt, mert már a... A fő tulaj az azt mondta, hogy hoppá, így a bordot összehozta, és így ez a nagy a backlash, tudod, ez már nem megy, már Kínába se lehet eladni, nem már, már. Annyira rossz, tudod. És ezért vették le őt, nem tudom. De, de megint ugyanazt a hibába esnek, szóval sem értelme nem volt, ennek megint szapurálják a piacot, az megint. <gül> és elszáll el mindegyik. Nem, nem tudom, ezért illogikusnak tűnik. Pénz beszél, ennyi. Hát, hát érted, a pénz beszél, de ezek általában olyan, az alapján döntéseket, nem csak az, hogy mi hoz a legtöbbet, de mi a legolcsóbb. És olcsó az hosszú távon kidobni milliárdokat, befusarát rát sorozatokra, mennyire jól megy. Meg sem érzik, szerintem úgy. Lehet, lehet, amúgy. elég valószínű, hogy két trillió dollár. De szerintem, hogyha egy film veszteséges lenne, ami nem tudok elképzelni, tehát hogy kiadnának egy u star Wars filmet, és veszteséges lenne, akkor csak a játékeladásokból visszajönne az a pénz, szerintem. Tehát, hogy, hogy egyszerűen nem, nem tudnak mellülőni nagyjából. Most így megnézhetem. Hát, egy éves Disney, vagy öt éves Disney rész, is kb. fontosan megy felfelé, kivéve. Márkusban poppár esett, de az így megy fel elég normálisan. Hát de... Ezt részvényt. Egy, egy, egy, egy kis a, Ezek a cégek már nem arra mennek, hogy sok pénzt keressenek. Hogy minden pénzt megkeressenek. Igen. És ugye ez okozta nekik a bajt, hogy hoppá, esett egy picit a stock, ami annyi volt, hogy nem 5000 dollárba kerül egy, hanem 4955-be. És már pánikoltak, lefejeztek be lefejezték a... A Star Wars franchise-ot is úgymond, de levették a fejét róla. Érted? Nem szavak, magyar szavak. E, és hogy nem tudom, mert előbb-utóbb ez eléggé hogy furcsoljon, hogy jó lenne, ha befutcsolna valami. Nem kommunista. Adányokat <gül> Szerették én a következő évben guillotine építeni, azt akarom mondani. <gül> vagy, man, vagy Mad Max ez valami <gül> találjuk majd. Na jó van srácok. Ez már nem jó a kapitalizmusnak se, épp ez az. Tehát ez már... ez a monopólium helyzet, ami a Disneynek van, meg... Elvásárolnak se jó. Áh, nem tudom. Égjen a világínos. <gül> ez egy, Igen, ez egy el, elég erős végszó. <gül> És tovább ah, jó esetét. Amúgy ah, visszatérhetek valamire? Nem viszatéle, valami valami valami valami valami valami valami. Valami. Nem tudom. Uh, csak egy nagyon apróság. Uh, megvan, megvan, megvan, hogy a Zero, a droidnak ki volt a hangja? Ez az eset. A... Vagy nem van a rugóval? Nem, valami. nem. A rugóban? A rúgbanban? Nem, a a Zero. A a melyik droid az jó! Egy így. ilyen kis. Ö... Együtt fájtolta, amikor a hajón ki kellett szabadítaniuk a piros jeleket. Az amúgy nem egy kudar jó részt volt még az eszembe. Jutott. Az tényleg jó részt vett ez a börtönes. Ugye, abba, ugye? Nem abba tudom. Abba volt benne. Zero. Zero. Igen. Igen. Na, annak hangja az the IT crowdból a, a srác. Ja, ja, igen, ahah. Most szerintem már jó volt, legyen, legyen adta, vagy nagyon illette a hangja. Az india is egyszerre gondolsz, nem? Uh, india, talán india, igen. Vagy van, áj, tikró, de a... Ah, ja, az jó igen, igen, igen. Az az az Ja, igen, ja, igen, igen, igen. igen, igen, megvan. Az, az a brit humorista, nem? I, I, igen, igen, a, az afro hallja. Igen. Az Abrohanger, igen, igen, igen. Na, szerintem az a hang, azzal a karakterrel szerintem egyre összeillett. Ami is egy ilyen droid hangja volt már a Attentic Heart-ra is. Alapból én érzelemmentesen, deszpenbe adja elő dolgokat. Fire, Na jó Én azt nem néztem Azt kurva jó, pedig szerintem 16 része van? Vagy nem tudom, valami négyé van. Nem sok. Jajaj. Én jelenetet láttam. Az is elég volt. Na jó van, srácok, uh, a ami valami vélemény, hogy miért ilyen rohadtul aranyos. Mm. Nagy fekete szemek. Igen. Femek, szemek jó szemek, jó, jó hang. hangok, jó hanghatások. Kúz. Coos. <gül> <gül> <gül> The child. The child kúz. Én ilyen tettem túl magmat, szóval, hogy megette a tojásokat. Az, az, igen. Az jó volt. Ezzel megkaptam már, hogy az csak tojás, az élettelen. De nem, mert én pro-life vagyok, az már. <gül> amúgy az viszont tök <gül> volt, hogy bemutatták, hogy, hogy a Béka így a tojás meg kell menteni, meg ilyes. Az, az a rész az azért tetszett, amúgy. Hát annyi jó volt benne hogy de az egész az így, hogy miért, meg hogy. Hát, óriás, hát, óriás pokok, óriás pokok. Az, amúgy az az óriás focus, nem az eredeti dizájn design volt a 4... 4. részből? Valamelyikben volt, a 5. részből. A... Jé, hoton. Nem a, a hoton a, dagobán. A dagobán lettek volna a háttérben, de azt hiszem ki lettek meg, yeah. de hogy a koncept az megvolt és újra használták. practical effect még rosszabb lett volna. <laughs> <laughs> Jaj... Hogy az öreg jól, és híj fel rágja ott. Ne csúcsálja a lábát. Okay. Na jó van, srácok, szerintem ö, fejezzük abba. Így azt beszéltük így. a elején, hogy ez lesz ilyen maratoni rövid adás lesz. De nem sikerült. De mindegyik részelem. Minde, mindegy egyes részre elmondjuk egyébként, azt hozzá teszem, igen. Túl Na jó, baszik, beszélgető, ja, ja. <laughs> Mi lesz legközelebb? Ö, szerintem most már tényleg a két világ összehasonlítás, és a nézzük tökérdezem, hogy érdekel -e a Nyilván feltöltjük. A, játszottunk egy um, paranoia meccset, vagyis hát kalandot kb. két óra, vagy nem tudom, valami ilyesmit szeretnénk feltölteni YouTube-ra, hogyha érdekelti akkor jelezzétek. Így is úgy feltöltjük, szóval, hogy mindegy. Nem, Bricsi, erről lesz száz feliratkozó, akkor feltöltjük. Ja, igen, száz feliratkozó. Ah, igen. Így van, igaz, száz feliratkozónak feltöltjük. Hát, ha akkor... legalább ketten kérik, kommentem rá. már <gül> Tehát hát, akkor másfél a... év múlva, Legyen három. <gül> mi a Evernél face reveal? <gül> igen. És akkor, igen a következő, de szerintem most a tényleg a két összehasonlítás lesz. Mágus és a paranoya. Ja. Utána meg meglátjuk, hogy mi lesz. Ja. Addig ja. még sok fékvíz lefolyik a duna Addig még háromszor rónások leszünk, még hasonló Lájkoljatok, kommenteljetek Igen, Elménylen. eléletek vagyunk Youtube-on, Encoron, Spotify-on, Apple Podcast-en, Pocket en az összes létező izén ilyen podcast hallgató Youtube-on nyilván, és írjatok e-mailt nekünk a 01podcastkukac.com-ra, ezt végig betűvel nyilvánvalóan. Mutassátok meg a barátaitoknak, a kollégáitok, a kávészünet, nyilván. Kihagytad, hogy FM Rádión is elégyek. FM Rádión. Ha kell, a transkriptet elküldjük postán, faxon. voki elmondjuk Igen. És kommenteljetek, lájkoljatok, iratkozzatok fel. Köszönjük a ja. itt adottok. Sziasztok. Sziasztok. Ciao.